wajib masuk neraka Orangnya menyandarkan kepada Nabi suatu ucapan sedangkan dia tak tahu betul atau salah Ibn Hibban alim hadis, tu sahih Ibn Hibban riwayat Ibn Hibban tapi disandar dibaca di masjid dibaca oleh orang agama dibaca oleh ustaz penghinaan pada para rasul Pelan penghinaan itu sebenarnya menjadikan orang Islam mundur dan mandul. Bila dia rasa dia lebih pada para Nabi, apa benda kita ajak pun dia tak mahu. Seorang Nabi pun masuk, masuk syurga, takkan aku sekalian para Nabi tak masuk syurga kot. Buat pilih apa pun. Hilangnya peranan agama. Sebab itu, Agama ini menentang sebarang dakwaan kepada Islam yang tidak ada sumber yang sahih. Siapa nak dakwa kepada Rasulullah dengan satu benda kena ada bukti. Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Dan banyak lagi benda-benda yang dibaca disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilat itu banyak bab fadilat ini. Sehingga kadang-kadang fadilah itu kadang-kadang menjadikan Islam seadang katun. Demikian juga dalam Al-Quran pun sama kita kena ingatkan. Banyak benda-benda yang berbentuk israeliyat. Benda-benda yang bersumbur ke Yahudi disandarkan kepada agama. Itu ya orang Melayu setiap Muharram buat bubuk asuran itu. Bukan salah makan bubur Asura, tak salah. Makanlah. Kau punya bubur, kau punya kayuk, kau punya mangkuk, kau buatlah. Tetapi menyandarkan itu bubur Nabi Nuh adalah satu dakwaan tak pernah. Dan Nabi Nuh bukan seorang chef yang dihantar untuk ajar buat bubur. Tujuan kedatangan Nabi lebih besar daripada itu. Sehingga akhirnya tujuan kedatangan Nabi itu hilang. Dia cerita masalah bubur dia, Masalah ni. Nabi Yusuf AS punya hebat perjuangan dalam penjara. Perjuangan di luar penjara. Menegakkan sistem Islam dan kerajaan Musaib. Semua itu hilang daripada orang Melayu. Nabi Nuh AS hilang dia daripada perjuangan Nabi Nuh. Kesabaran, kesungguhan dan dakwah hilang. Yang tinggal ialah bubur dia. Kita masuk tepung kastur. Masuk apa kita kata Nabi Nuh punya. Tak kena mengena dengan Nabi. Demikian Nabi Yusuf AS... Punya hebat, dia perjuangan, dia tak timbul. Akhirnya dia ambil Nabi Yusuf ni contoh untuk mak andam pergi buat jampi nak naik pelamin je. Sehingga orang yang bercinta gunakannya ke Nabi Yusuf dengan yang tak betul. Pempinang um siwamin bulan, kemang bunga sepuntung manis. Besri manis, besmadi pemanis. Semut mengirim di bibir mulutku bulan purnama di mukaku. Hai mari engkau melihat wajahku seperti Nabi Allah Yusuf dan mendengar suaraku seperti Nabi Allah Daud dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan hafal yang ki sensor. Kita hafal belaka. Nabi yang begitu hebat akhirnya jadi doa muandam. Perjuangan kerana demikian itu intihalil mubtilin membuat takwaan kepada agama benda yang dibuat oleh ahli-ahli batil disandarkan pada agama perkara yang bukan agama dan ini banyak berlaku lalu orang salah faham pada agama bila mari Israq Mi'raj, kita pun buatlah cerita, sesungguhnya Nabi masa Israq dan Mi'raj tengok, satu orang perempuan tua, tanya Jibreel siapa ni? inilah dunia yang umur dia dah 7000 tahun in sandar pada agama sandar pada nabi itu satu jenayah tuan-tuan USM jumpa satu um, kerangka yang lengkap dia panggil perak men di perak ikut kajian ahli ekologi umur dia 10000 tahun bela. kalau orang barat dengar hadis yang disandar pada nabi dunia baru umur 7000 tahun awak-awak dia kata agama bohong itu yang kita tentang penyandaran-penyandaran kepada agama benda yang tak benar ini. Sengaja orang enggak sensitif tetapi kata Nabi peranan pembawa ilmu agama yang pertama menentang penyelewengan orang yang melampau, yang kedua menentang dakwaan-dakwaan -da yang tak benar terhadap agama Allah yang dibuat oleh golongan muktilin. Ahli-ahli batin sama ada orang ramai kadang-kadang rasa, oh tak boleh dengar yang ni, saya tak nak, nanti orang ni marah. Itu hak kau. Tapi kerja orang agama, kerja ahli ilmu, kerja ulama. Inilah kerja mereka. Al-Imamul Bukhari, sahih dia kita anggap kitab kedua sepanjang quran pada zaman hidup Al-Imamul Bukhari. Dia dihalau keluar daripada Naisabur, dituduh oleh orang zaman dia sebagai sesat. Tidak pelek dengan tuduhan sesat. Tapi yang pentingnya hendaklah satu orang itu berpegang dengan Quran dan sunnah. Kadang-kadang orang yang tak pegang itu tuduh kita. Ini tak pelek berlaku pada imam-imam. Tuan-tuan, bila orang nak bercakap agama, kita kena tanya dia mana sumber dia. Ustaz tidak menerima wahyu. Bukan dia lahir-lahir kita goreng-goreng dari ustaz anak kita ni. Tak. Dia kena belajar dia kena mengaji agama sumber agama Quran dan sunnah kalau dia sebut salah daripada Quran dan sunnah dia salah, Quran dan sunnah, betul kadang-kadang kita jadikan Quran sunnah salah, betul ustaz jika kamu tengah aku salah kamu betulkan aku orang agama datang zaman kemudian intihala muptilin kalau dah ustaz cakap, jangan bangkang Omar kata kalau kamu tengok aku salah betulkan aku. Semua orang terdedah kepada salah dan silap. Kata Imam Malik rahimahullah kullu ahadin yu'khadhu wa yutraku min kalamihi illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diambil dan ditolak cakapnya melainkan al-ma'sum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ukuran dalam menerima agama ialah dalil yang faedh. Kalau tidak orang akan buat dakwaan-dakwaan yang berbagai-bagai dan kesemua dakwaan ini akan disandarkan kepada bau agama. Dan agama yang akan menerimanya. Lagi kita dengar ceramah, kita dengar kuliah, lagi tidak dijadikan golongan agama berdisiplin dengan hadis Nabi, lagi itu macam-macam hadis nanti datang macam-macam hadis -macam yang pelik-pelik nanti datang satu orang nanti jumpa kita kenapa saya ni Nabi kata lepas wa'ashadu'an na' Muhammad Rasulullah tiup jari, sapu mata, cerah saya sapu dah 20 tahun tak cerah saya kata Nabi tak kata Ustaz kata tidak ada hadis yang sahed dalam masalah tu jangan salahkan baginda sallallahu Alaihi Wasallam. dia katakan Ustaz salah pun Mungkin saja salah. Lebih daripada ustaz perwustah mungkin salah. Saya mungkin salah. Siapa pun mungkin salah? Yang tak pernah salah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah ada satu imuniti yang menunjukkan golongan agama tak boleh dikritik. Bahkan sesiapa yang mendakwa sesuatu disandarkan kepada agama mesti mendatangkan buktinya daripada sahih Bukhari, daripada Muslim imam-imam ini telah melakukan kerja penting menapis hadis-hadis yang sahih kenapa hadis-hadis yang pelik-pelik kita uang mari disunatkan bualan puasa supaya kita tidur daripada bercakap tak ada orang bualan puasa kumpulan produktif semua itu masalahnya disandarkan kepada Nabi disandar Rasulullah pun suruh kita Rasulullah pun suruh kita orang semayang hajat umpamanya saya bukan masalah itu Bang Semayang hajat Ustaz membuat satu contoh Membuat satu produk dia sendiri Semayang hajat dia Rakaat pertama begini Rakaat kedua begini Sepuluh ayat kerusi Sepuluh Kulia Hamba Allah ni semayang Tiba-tiba katalah doa dia tidak makbul Biasa saja untuk doa tak makbul Lama dia heran Lama ke doa tak makbul Kenapa mayang hajat tak makbul Kita kata Pertama masalahnya Doa bisa saja makbul ataupun tidak itu hak Allah tetapi yang kedua yang antum telah buat bukan dengan tunjuk ajar nabi sembah hajat dengan berkhilaf ulama tentang kedudukan hadisnya disebut dalam sunan tirmizi tapi tidak dengan cara itu siapa yang bawa datang dia kata oh ini satu produk yang bagus you boleh buat produk tudung ali kecik fatimah tapi itu taklah produk baru agama kata